Василь Юхимович Шевцов Рід Міфи і легенди України Розмови з родом Отче Роде, чим відрізняється Божа правда від людської? Коли говоримо правда, маємо розуміти, що робимо по ра, стверджуючи ра, да, а разом правда. Протистоїть правді кривда або кривити душею. Чути рик хижого звіра небезпеки, а звідси й кривда, або в вузькому сенсі брехня. Людина розділила правду на свою і чужу. Як і богів, те, що добре для людини, навіть кривда, то правда, а що погано для неї, навіть чужа правда, то кривда. На відміну від людської правди, є правда Божа, за якою все, що підтримує і збагачує життя, сприяє його розквіту і примноженню, створює гарні умови для його розбудови в майбутньому, і є правдою. А все, що життю шкодить, то кривда. Необхідно також розрізняти зло правди і правду зла за наслідками, які несе в життя подібна правда. Тимпаче, що неповна, зацікавлена правда може наробити лиха більше, аніж кривда. Що мають на увазі, коли говорять: він пройшов вогонь, воду і мідні труби? Проходить вогонь, воду і мідні труби душа людини, а точніше її складова свідомість. Вогонь стирає стару, непотрібну, зіпсовану, шкідливу інформацію. Через воду в організмі її 70% записується нова і зберігається в золотих ореолах мідних трубах, які сприймаємо як сяйво всередині і навколо голови. Людина ж розуміє вогонь, воду і мідні труби найчастіше як фізичні, як перешкоди, що вона долає в своєму житті. Як можна коротко охарактеризувати глобальні процеси, що маємо у 21 столітті? Перезавантаження. Попередня історія людства зводилася до фізичного моделювання всього, що його оточувало і впливало на нього. Та з кінця 20 століття почалася нова ера ера освоєння світу інформації, світу праві шляхом інформаційного моделювання оточуючого Всесвіту на всіх рівнях його будови. Всю інформацію, набуту протягом попереднього існування, людство скидає в рукотворний інтернет на відміну від існуючого природного. Воно не просто моделює Всесвіт, а готує запасний варіант. Дубль свого буття, своєрідний інформаційний ноїв ковчег на випадок зовнішнього втручання, стирання свідомості планетарної сутності. Тож нині і спостерігається той процес, який умовно можна назвати перезавантаженням на випадок подібного потопу інформаційного втручання. Проблема лише в тому, хто правий, а хто винуватий. Перезавантаження необхідне як для відновлення лікування зіпсованих або ушкоджених вірусами програм, так і при бажанні уникнення лікування щоб зберегти те, що хочеться, від того, що необхідне для подальшого життєстверджуючого розвитку людства і планети. Окремо слід розглядати також версію чужорідного розуму – загарбника. Ще одним варіантом є дозрівання людства, коли інформація, що накопучена в усій рослині, скидається в насінину майбутнього людства. Які форми розумного життя інопланетян? можна знайти в оточуючому людство Всесвіті. В якійсь мірі в живому розумному Всесвіті форми розумного життя залежать від енергії і ресурсної бази, що використовується тією чи іншою формою життя. Як травоїдні в більшості спеціалізуються на вживанні різних видів рослин, так кожна зірка і планета живляться найчастіше різними ресурсами. А тому уже за спектром випромінення зірки чи планети, можна передбачити різновиди життя і притаманні їм форми розуму. Ще однією прикметою ідентифікації розуму є та обставина, що всі форми життя дають своє насіння, для проростання якого необхідно мати відповідний ґрунт. У цілому ж, скільки форм матерії і фаз їх існування є у Всесвіті, стільки ж і форм розуму може знайти людина. При тому, що лише дуже обмежена кількість з них коли-небудь взагалі сферою свого існування може перетинатись із сферою буття людства, і, відповідно, представлятиме хоч якийсь інтерес для нього. Серед останніх першочерговий інтерес представлятимуть ті, що свого часу стануть навчальними закладами для людства, точніше, для деяких його представників, а саме для тих, задачі шляху даного яких виходять за межі існування не лише землі, а й нашої зоряної системи. Чи дійсно існують переродження людини на зразок вампірів, вовкулак та тому подібного? Перероджень людини, подібних до її уяви, не існує. Позбутися свого біологічного тіла або миттєво його трансформувати людина, як і інша істота, не може. Нове тіло людина отримує і вирощує його після реінкарнації. А от переселитися в інше тіло на деякий час Рідко назавжди. Може. Щось подібне може спостерігатися, коли комп'ютер має набір програм, придатних для керування як літака, так і трактора. Або коли мій комп'ютер вирішує бажану задачу шляхом використання можливостей чужого через інтернет чи інші комунікаційні засоби. Переселення душі, повне або часткове, мається на увазі частина свідомості, можливе не завжди, а за сприятливих обставин у тому числі за наявності комунікаційного каналу. Одним із таких каналів є місячна стежка, якою іноді приходять у наші сни душі тих, кого немає з нами, і завдяки якій на повний місяць спостерігається деякі дива. Чи може людина змінити кардинально свій вигляд у майбутньому? Вигляд людини, як і будь-якої іншої істоти, залежить від кількох факторів, а саме – від задач, які вона вирішує, від ресурсної бази, яку вона використовує для своєї розбудови підзадачі, і від джерела енергії на її життя, а також від середовища, в якому вона існує. Зміна хоча б одного з цих факторів або унеможливить людське існування, або ж змусить пристосуватися до змін. Як результат пристосування спостерігатиметься атрофія і згасання одних складових людини і поява та зростання інших. Так, вихід людини за межі сфери дії Землі призведе до значних змін у зовнішньому вигляді людини внаслідок відсутності сили тяжіння. Неможливість використання опорно-рухового апарату в звичному режимі призведе або до відмирання нижніх кінцівок – ніг, або ж вони перетворяться на ще одну пару рук. Окрім того, людина, змінюючи і переформовуючи зовнішнє середовище під себе, сама буде невпинно змінюватись у напрямку до нового техногенно-інформаційного середовища. Навіщо ноги, коли є колеса і крила? Навіщо руки, коли є безліч механізмів? Замінників рук? Навіщо більшість органів збору інформації, коли є досконаліші технології? Тож, кінцевим результатом подібної еволюції може стати істота личинка з великою кількістю зовнішніх елементів своєї розбудови, якими вона керуватиме за допомогою сенсорів. Хоча така перебудова можлива за умови невичерпності ресурсів життєдіяльності. на щастя, чи, на жаль, все на одному місці рано чи пізно вичерпується, а те, що від нього залежить, вироджується. Звичайно, подібний розвиток подій є лише одним із варіантів в дійсності, лише боги, що опікуються майбутнім людства, знають те, що його очікує в майбутньому, та й то на найближчий період часу. Якщо, Роде, ти згадуєш про богів, від яких залежить майбутнє людства, то, може, нам і не варто про нього турбуватись? Людство на Землі проходить лише свою земну школу. Але, як і у всякій школі, в школі земній є свої вчителі і свої порядки, свої предмети і своя шкала оцінок. Учителі вчать, виховують, наглядають за учнями контролюють і оцінюють їх успішність, але змінити їх шлях даний не можуть. Дійсно, від богів залежить дуже багато, та набагато більше від батьків, і не лише генетичних. Та ще більше залежить від самої людини, від того, наскільки вона реалізує шлях даний їй, і змінити який, неправомощні навіть боги. Боги можуть лише впливати на нього, позитивно чи негативно, а найчастіше вони просто виконують свої функції. Між іншим, наглядова роль небес відображається поняттями всевидячого ока, небесного віча та їм подібних символів. Під небесним вічем розуміється Рада Богів, Рада Великих Духів, Господарів планет, в якій вони головують почергово. Всього планет у Сонячній системі 12, із яких 10 видимих, дві ще не відкриті, і дві невидимі, в нашому шарі простору часу але які також впливають на перебіг подій у нашому земному світі. А саме Прозерпіна і Дайя, вона ж Феатон, Тіамат, Немізида, Нібіру. Але вирішальний голос сонячній сім'ї завжди належить батькові, сонячному богу Ра. У всі часи людство шукало першоцеглинки, цеглинки, з яких побудували наш світ. Нині такими вважають кварки з дробним зарядом одна третя, але їх досі не знайшли у вільному стані. Чи дійсно це є найменші частки, цеглинки, з яких побудована речовина і ми, люди? Світ явлений, наш світ, створений із елементів трьох світів. Первісної матерії без форми, змісту і властивостей, законів інформації і енергії духу. У залежності від комбінації цих трьох світів можна отримати кінетичну рухому думку без форми, поєднання думки і форми, де думка є формою, а форма є думкою, і форму без думки, потенційну закам'янілу думку. Але всі ці три стани у вузькому розумінні кварки несуть у собі склуву енергії, без якої нічого існувати як ціле не може. Якщо уявити комбінації, в яких складових енергії дві, а одна – інформації, це буде думка в русі. Хвилі в просторі і часі, або свого роду форма думки в русі. Якщо всі три стани поєднані в одне, це текучий стан, де форма – є думка, а думка – є форма. Свого роду рідний стан. Коли ж матерія превалює над енергією, це форми, структури, Стани зафіксованої думки – форми без думки. В людини розгорнутим комбінаціям відповідають три світи – вогняний або світ світла, світ кольоровий – світ думки, тонкий або ментальний, в якому думка створює форму, а форма думку, і світ фізичний – грубої матерії, світ зафіксованої миттєвості. І якщо хтось хоче зрозуміти першу основу світу, то має завжди пам'ятати, що все існуюче триєдине в нашому світі на рівні усвідомлення людини триєдині як природа, так і люди і боги. На триєдності будуються й інші світи, але їх архітектура, зміст і можливості визначається творцем того світу, що будується космічним символом трисутності і триєдності Всесвіту є триглав три сил. Троє в одному і одне, що вміщує в собі три. Чому в світі діє принцип «Все зростає через подолання перепон»? Перепони – це переміни, стреси, негаразди. А хто не чув вислову «Не дай тобі, Боже, жити в часи перемін». Відсутність перепон – це процес життя без змін, без еволюції. Це однорідність, де кожна наступна мить є повторенням відзеркаленням попередньої. Це процес назгасання. Одним із фундаментальних принципів будови Всесвіту є принцип енергоінформаційної пари, за яким потік одного виду енергії, проходячи через два різних середовища, через перепону, утворює на ній замкнений потік енергії іншої фізичної природи. Якщо на останньому створити свою перепону, то отримаємо наступне кільце, ще якогось виду енергії і так далі. Завдяки цьому принципу створюється все різноманіття цього світу. З'являється можливість отримання форми і потоків різного змісту і призначення, бо кожен потік і кожна форма — це перш за все інформація. Цей принцип, принцип енергоінформаційної пари, діє і в людському суспільстві. Люди і навіть цілі народи розвиваються і прогресують до тих пір, поки долають перепони, доки їм чогось не достає. Але як тільки вони досягають рівня благополуччя, як вони зупиняються в своєму розвитку і починають деградувати. В той час інші, в бажанні наздогнати і перегнати, долають перепони і виходять у лідери. Головне, щоб перепони не були нездоланними, щоб енергії, ресурсів і виконавців було достатньо для досягнення мети. Звідси й відомий вислів – «Бог дає людині випробовування по силі її». У сучасному світі однією з найболючіших проблем постає проблема здоров'я. В чому її причина і які шляхи вирішення? Одним із фундаментальних принципів будови Всесвіту є відповідність часу існування системи чи об'єкта, часу вирішення задачі, яка стоїть перед ним. Людина має жити доти, доки не виконає свої земні задачі. На даному етапі окрема людина є клітинкою системи людства, яка має виконати свою космічну місію, задачу. Та для того, щоб людство існувало, розвивалося, зростало, необхідно весь час його оновлювати, народжувати молоді клітинки замість старих, деградуючих. Тому задачі людини зводяться до підтримки існуючого стану людства і поновлення його складу шляхом народження, навчання і виховання дітей та онуків. Час життя людини обмежується часом досягнення дітьми зрілості і, на всяк випадок, для надійності, додатковим на те, щоб поставити на ноги онуків. При нормальному перебігу подій фізичний і ментальний стан людини розраховані саме на цей час, близько 70-80 років. Варіації часу життя залежать від багатьох обставин від наявності ресурсної бази життя, необхідних і достатніх територій життєдіяльності та території думки, від рухомості тіла і думки, від зовнішніх обставин. Та найважливіше при цьому відповідати шляху даному, своєму призначенню на землі, своїй долі, йти своїм шляхом. Віддалення від свого шляху даного, лінущі і небажання взагалі щось робити, караються нещадно, не кимось, а самою будовою людини. Звичайно, не існує універсальних засобів і ліків для підтримки фізичного стану на бажаному рівні. Але якщо людина дотримуватиметься наступних правил і зауважень, то проблем зі здоров'ям у неї буде менше. У середовищі, в якому народилась і виросла людина, завжди присутні ліки від усіх місцевих хвороб і недух. При цьому людина має шукати або те, чого їй недостає, або те, чого вона має позбутися, на кожну дію завжди існує протидія. Подібне лікується подібним біологічне тіло, біологічними засобами, ментальне розумове антивірусними інформаційними ліками, психічні розлади, духовними, в тому числі піснею, мантрами, гармонією форм, емоціями і так далі, кожному тілу людини свій хліб і свої ліки. Простим хворобам необхідні прості ліки. У всякої хвороби є свої причини і свої витоки. Перш ніж лікувати наслідки, відшукай причину і знешкодь її. У перебігу будь-якого процесу є вузьке місце, що заважає повноцінному функціонуванню організму в цілому. Знайди його і відшукай засоби розширення чи ліквідації даного вузького місця. Організм дуже негативно ставиться до продуктів харчування, відмінних від тих, на основі яких десятками поколінь формувались організми твоєї родової гілки. Кожен перехожий сприймається насторожено, бо може бути як другом, так і ворогом. Система захисту організму сприймає все незнайоме, для неї вороже, звідси алергії, діатези і тому подібні реакції організму. Все, що ми споживаємо, окрім необхідних енергетичних і матеріальних складових, несе в собі інформацію про його походження і впливає на інформаційний стан людини. І не лише на фізичному рівні, але й на будову і склад свідомості. Той, хто споживає м'ясо тварин, певною мірою на деякий час стає подібним до даної тварини. Тому сказано, після того, як ти з'їв, день будеш грязний, а потім чистий. Особливо небезпечно вживати кров тварин, яка несе в собі її інформаційний портрет в цілому, оскільки весь час циркулює по всіх органах організму. Звертаючи увагу на те, що ми їмо, можна знайти причини багатьох проблемних хвороб людини. При недостачі важливих компонентів для приведення організму в нормальний стан, він сам часто підказує вибір ліків на рівні підсвідомості. Людині часто хочеться того, чого їй не достає, подібно тому, як тварини в природі самі відшукують серед рослин необхідні ліки, не треба експериментувати з організмом, виходячи з модних тенденцій схуднення, вегетаріанства, лікування всіх хвороб одними ліками, сироїдством, йогою і так далі. У кожної людини від дня народження складається свій неповторний індивідуальний обмін речовин, а тому те, що корисно для однієї людини може бути дуже шкідливим для іншої. Відтак, не потрібно ламати те, що сформувалось впродовж тривалого часу і стало органічною складовою життя людини. Якщо хочеш жити сироїдством, то до цього організм мав звикнути з дитинства, поки формувався і пристосовувався до джерел живлення і оточучого середовища. Пости потрібні для чистки організму, але не для того, щоб його руйнувати бо позбавившись однієї напасті, можеш натомість отримати набагато більшу. А тому в усьому має бути відчуття міри. Не можна сидіти весь час на одному місці, але й не можна бігти так, щоб упасти від інфаркту. Не зловживай нічим понад міру, що визначається позитивними наслідками для організму. І не лише для біологічного тіла, а й для інших. Рухайся в потоці життя, не відстаючи і не випереджаючи події. Всьому свій час і своє місце. При лікуванні і при харчуванні важливу роль відіграє живе і мертве живе стимулює життя, мертве знищує і руйнує його. Споживай те, чого ще не торкнулось дихання руїни. Якщо людина чашкохвора, її не кладуть біля мертвої, а кладуть біля повної сили і енергії життя, на вихідній хвилі життя зростає, а на спадаючий. Руйнується. Навесні рослини додають життя старості. Восени забирають його залишки. Але в кожному мінусі є й свій плюс і навпаки. Мертвою, киплячою водою. Водою без структур і інформації обмивають рани. І вона, набуваючи структуру, забирає негативну інформацію руйнації. Після чого обробка живою, джерельною, та ще й напоїною сонцем водою надзвичайно гарно впливає на болюче місце. Роль мертвої і живої води може відігравати попіл та інші деструктуровані і відповідним чином структуровані речовини. Усі внутрішні проблеми людського організму завжди знаходять своє відображення на зовнішності. Тож перш ніж лікувати людину, необхідно її почитати. Гострий чи згасаючий погляд, стан шкіри, нігтів, волосяного покриття кольор обличчя, гармонія форми тіла і окремих жестів. Все, що може людина бачити, чути, відчувати, все несе в собі інформацію про її фізичний стан та здоров'я. А її уява, думки і слова найчастіше стосуються проблем, які є причиною негараздів. Важливу роль у виникненні деяких хронічних хвороб і в їх лікуванні відіграють обереги, амулети та речі, що оточують людину. Подібно до дії радіоактивної речовини, на людину діють амулети і прикраси, причетні до руйнівної інформації. Так розповсюджена традиція носіння хрестика на шиї може давати як позитивні, так і негативні наслідки. Хрестик, особливо з зображенням Сонця на перехресті, це символ життя. Але розп'яття Христа на Христі має зворотній зміст, і незважаючи на позитив самої місії Христа, його розп'яття діє на людину негативно. Діаманти першопочатково, безвідносно до вартості, впливають на людину позитивно, але набувши інформації, грошей, грабунків, вбивств стають іноді роковими для тих, хто ними володіє. Тканина рослинного походження несе в собі сонячну енергію, а одяг, зроблений зі шкіри, вбитої тварини, несе в собі її предсмертний жах, і не лише, тож діє негативно. Деякі хвороби пов'язані з розгармонізацією між різними складовими організму, різними органами та процесами в них. Для поповнення гармонії можуть використовуватися різні чинники, в тому числі першоелементи і першозвуки. В першому випадку мова йде про нестачу або надлишок тих чи інших хімічних елементів, як в конкретному органі, так і в організмі в цілому. В другому про вплив різного типу коливань на те, щоб усі інструменти в оркестрі зіграли в одному ритмі. Роль першозвуків дуже важлива і може бути як позитивною, так і негативною, в залежності від вібрації, яку вони несуть. Так само як іноді гарна музика буде пригнічувати наводити на сумні думки і спогади, викликати тривогу і пригніченість, так і інші звуки. Як лікувальний засіб використовуються тантри, мантри, пісні, різні ритмічні звуки, але при цьому важливо не забувати зазирнути в першу основу того чи іншого звуку і його звучання в слові. Подібну лікувальну здатність, як і першозвуки, мають різні структури, символи, кольори, Обираючи місце постійного перебування – житла, роботи, відпочинку – необхідно звернути увагу як на місце розташування, так і на історію цього місця. Негативно на людину впливають різні особливості, а саме природні, до яких відносяться розломи земної кори, підземні ріки і пустоти, різні родовища, магнітні, повітряні та інші аномалії. Біологічні, в тому числі старі шляхи, стежки – залишки житла, використані ґрунти, хвороботворна флора і фауна, на місці захоронень хворих тварин тощо, людської діяльності або цвинтарі, лікарні, церкви, стадіони, поля, боїв, усі ті місця і території, де свого часу спостерігалася висока концентрація людських емоцій. Місцеві, такі як підземні комунікації, матеріали, з яких побудоване житло. Його розташування відносно сторін світу і магнітного поля Землі. Хто жив у цьому житлі і які сліди залишив по собі? Життя поруч вирує, чи воно пригнічене? При подоланні будь-якої хвороби важливу роль відіграє думка. Думка створює форму, а тому якщо уявити на місці ураженого органа здоровий, то організм буде перебудовуватися в напрямку думки. Навпаки, думка про неіснуючу хворобу Може призвести до реального захворювання, можна ще довго перелічувати проблеми здоров'я людини і говорити про шляхи їх подолання, але головне пам'ятати життя це рух. Кожного дня всі органи людини ноги, руки, очі, мозок, вуха тощо повинні отримати свій шмат хліба і своє навантаження все, що не використовується, атрофується, чи то ноги, чи то мозок, стояча вода перетворюється на болото а в ньому заводиться нечисть. Людина потрібна на землі до тих пір, поки перед нею стоять задачі, які вона має виконати. Закінчені задачі. Далі ти не потрібен. Більше того, стаєш перепоною, перешкодою життю, що зростає. Для того, щоб продовжити життя, необхідно прорости в майбутнє, стати його невід'ємною складовою. Ти потрібен на землі, доки йдеш своїм шляхом даним. Але якщо ти хочеш зробити більше, ніж тобі дано, то на шляху сходження тобі й дадуть для того більше і допоможуть і підтримають. Як можна щось змінити в житті суспільства, коли все здається безнадійним і неможливим? Не існує нічого вічного, окрім самої вічності буття живого розумного всесвіту. Щось змінюється тоді, коли набуває критичного значення щоб пришвидшити моменти зміни, існує безліч технологій. Наприклад, не чекай зміни, а готуй її. Буде готова сцена, з'являться й актори. Зміни вожака на чолі табуна або сам стань вожаком. Немає вожака-вождя, немає і проблем, пов'язаних з його діяльністю. Перемогти або щось змінити на свою користь можна лише тим, в чому маєш перевагу. Шукай слабку ланку і, розірвавши її або зміцнивши, перебудуєш весь ланцюг. При малих власних можливостях шукай важіль Архімеда і перевернеш землю. Необхідного результату можна досягти малими силами, але впродовж тривалого часу дії, або великою силою за дуже короткий час, в місці, де твоя сила буде більшою за силу супротивника. Не існує нічого безпомилкового і безуспішного. А тому акцентуй увагу на слабких місцях протилежної сторони. Або своєї, якщо хочеш досягнути необхідного результату. Можна й далі перелічувати принципи і технології, що приведуть до бажаних змін. Але завжди має бути думка про зміни і бажання змін на краще. А вже потім пошук технологій рішення безнадійних проблем.